Uyu ndiyo mwaikibak, nguzo nyingine iliwanguka Afrika. Bingwa wa siyasa aliengeikulu kupitia vya matofauti vya siyasa. Ukimzingua alikuita mavia kuku ila mkiwakia kimzingua alinyuea. Hame pata urais ya na miaka sabina moja. Wewe unagopa kwekeza atumezeka chefu. Muandaaji ni mwalimdeni simpaga zememina itoa, Ananias Edgar. Emilio Stanley mwekibaka milala usingi zomilele, ni bada yakuandika historia kubwa Afrika, ni hile yakuengoa kanu. Moja ya viyama vya okombozi vilivokuwa vimibaki Afrika. Bado kuna MPLA ya Angola. Zanu PF ya Zimbabwe. Frelimo ya Msumbigi. Swapo ya Namibia. ANC ya Afrika Kusini na CCM ya Tanzania. Kibaki ya miachalama hakuwacha lana. Kibaki hameishia zake kwa sababu duniani tunaishi halafu tunaishia. Kibaki hameishia zake kwa sababu duniani tunaishi halafu tunaishia. Historia ya huyumze ni ya ina ya historia mbayo ikisomwa kila mtu anaitikia pumziki kwa amani. Sio ile historia mbayo ikisomwa, mnaanza kulia tena kumuurumia marahem. Kibaki hamikuambunge kwa miaka hamsini, hamepata ureisi ya na miaka sabina moja. Hamimaliza na miaka themanda moja. Hametafuna mafao hadia na ishiya, unaachaje kumumbea pumziki kwa amani. Kibaki alizaliwa... Haka kuwa, haka chunga mbuzi, haka soma na kurudi kuchunga nchi. Hali mshauri yache kuchunga mbuzi ya ende shure ni shimeji yake po muruthi, enzihizo hakiishi kwa shimeji na sioko mumi wa dada. Hua anaitua mumi wa dada kama hana hela. Dunie na mambo, umahiri wakibaki darazani uliwashangaza wengi. Yeye alikuwa mtuwa A2 kwanzia msingi hadichokiku. Halafu ndoto yake bada kumaliza masome sekondari, ilikuwa kuingia jeshini, lakini kabila lake la ukikuyu lilimponza. Enzi hizo wakikuyu, waembu, unawameru, ilikuwa mwiko kuingia jeshini. Basi hakasema isiwe tabu. Kibaki haka ingia zaki makerere, haka soma uchumi, historia na asayansi ya siyasa. Huko akatoka na festive class yake ngezake London School of Economics, chuo chini hadi kubaduniyani. Ali someya usimamizi wa fedha, huko nako akafanya miujiza na alivorudi Afrika. Mwaka elfu majemia tisa hamse na nane, akaji riwa kufundisha na Makerere University. Mwaka elfu majemia tisa stini, akaitwa nyumbani kuingana na wenyezake katika harakati zako pigeni ya guru. bingwa wa hesabu na uchumia kwa mwana siyasa. Siyasa ikamfunguli ya dunia. Unaweza kuwa na akili sana, lakini dunia isikujue hadu takapuingia kunye siyasa. Kwani nani alijua kama Dr. Ali Mohamed Shane? Ni mwana sayansi mahiri tena katika fani hinyu watalamu achache sana duniani ya Molecular Genetics. Siyasa ndiyo ime mtambulisha na Hata huyu Professor Muhongo suspida anayezinguliwa kwenye siyasa na watatuadogo unajua kama ni biungu wa miamba Afrika zima utajulia wapi sana utajua ni manasiyasa tu ukitaka kutoka kimaishamura ingi ya kwenye siyasa huko ripo utachelewa sana tatizo la siyasa mi zenge mingi pambo ya na miakili yake mingeliokuona yadarasani. Siasa ndiyo lio mfungulia dunia mze kibaki. Alivoto kama kerere yeye nda walisaidia sana uandishu wa ile katiba lioleta uruwa Kenya. Kwa kweli ilikuwa ni katiba ya kupigiwa mfano. Maana ilirusu vya mavingi lakini mzeji umoke nyata livopewa nchi, alifutili ya mbali na kisha kutangaza katiba ya chamaki moja. Kibaki haku mpinga buwana mkubwa maana tayari alishepewa tongi la ubunge. Alikuwa mbunge wa jimbo la Donnyholm kwa sasa makadara. Ajenda yaki ya katiba ya vya mavingi, alishinayo hadipali ilipufika zamiyaki ya urais. Akawapa wa Kenya, katiba inoesifika Afrika nzima. Kibaki hamefanya kazi kwanzea serikali ya kenyata hadia mohi, hakikamata nafasi mbalimbali, kwanzea ukatibu wa hazina, waziri wa viwanda na biyashara Haditime Magazine. Likamuaka kibaki kuniroza yawatu miamu ya dunia ni unyekara maya wongozi hongera zake kiofupi hayati hana historia yakuishika mashtani zaidi akuchunguambuzi wakatuenza kwa na maumau, pambana na mau mau yeye alipambana na masomo gai boni amerudi dake kaza muisho kuelekea uru akala shavu mzee ameruula hadi alivolala tare ishiru na muda preli mwa kufumbili na shirunambili. Akiona umri wa miaka tisina muda, maana lizaliwa atare kumi na tano Novemba, mukrofoni miacha sela tisina muda. Hapa duniani kuna watu wanabahati zaweze. Kuanza akagonga umrimraful, akili nyingi zadarasani alipewa yeye. Pengi nini ndio kaweka rekodi ya monasiyasa mpya kili nyingi Afrika kuwa raisuanchi, maana Afrika tumezo e aonya kili kubwa zadarasani hawangaari kuni siyasa. Kumbe hata wasomi wazuri wanaweza kungara tuwatumie. Tujifunze hili kwa mzemoi. Bada ya kuna kibaki ni kichwa, alivupata uraisi tu ile mwakilifunyumia tisa sabina nane, alimteua kibaki kwa makamu uraisi. Huku wakiendele na waziri wa feather, mpaka alivu mpeleka mambo ya ndani mwakilifunyumia tisa samanambili. Enzi za waziri waki wa feather, uchumi wa Kenya ulipaa kwa silimia saba hadidunia nzime kashanga. Ali Tafsiri zile Eizak zauchumi darasaani kuni uchumi wa Kenya. Hatayivyo mwaka elf majembe tisa semana nani? Mwi alimpigachinu makam na kumtupa vizara afya bila melezo. Bongele dymoshen si juu yoyi zingu ananini? Wa Lakini nachojuwa walikuwa wanafuta na sana na mwi. Lakini ndio kwa ida yawe watu nyakiriniingi hawaburuzi kikizeme. Kibaki alipenda kusema, kuingoa kano madaraka nini sawa na kuanguisham tim kubwa kwa kutumia uembe kwa sababu kila aliyejareibu kufanya hivyo alirio kichwa. Lakini siku zilivofika, yeye ndio aliyondo kano madaraka nini historia kubwa Afrika ikandikwa. Safari ya kuyondo kano alianza Disemba makuu fumia tisa tisa na moja. Baada ya kudio zulu waziri na uwanachama wakano na kuondoka zake, kuondoka kuakekano kuliwashangaza wengine. Denise impagaza gushangaa, una juu amuda wakuondoka kufika wondoka tu, hatakama huyu yuko kuenda. Usisubiri hadi uambiyetoka, una weza kudio weza nitajuaje kamasasa ni muda kuondoka. Safi, utajua kuiishara maana kufukuzaya kwambi toka. Kibaki ari yandoka kano siku moja tu baada kati ba kurusu vya mavvinge chini, akafungwa chama cha D P yana Democratic Party yako na jamazake, aka gombeya uraisi muakafunyimia tisa tisina mbilia kashindwa, aka gombeya muakafunyimia tisa tisina sabaka shindwa tena, aka gundua kuki shinda chama tawa lani upinzani kungana, aka ungana na wa pinzani wale umizo na moi. Ni baada ya moi kumtewa uhuuru Kenya taa mtoto wa Juzi kugumbia uwezo wakani una kuacha kina Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, George Saitoti na Joseph Kamotho uhuuru Kenya taa kipindi hicho alikuwa andafute hana time na siyasa kabisa Musela wa mujini tu moi aliyenga haja alini mudakukabizi uongozi kwa vidhiana. Kuhasi ra Raila na wenza kwa kundo kaka nu na kunda mungano wa rainbow, mungano wa rainbow ukavisogeza pamodzi a ni eke ya kibaki na LODC ya udinga, ikazaliyo nayarasi iwa kichomwa kano, udinga alizunguka nchini zima, akimnadi kibaki kwa kaulimbiu ya kibaki atosha, kwa makubaliano wakichukua nchi basi yeye takuwa zawirimku na nusu maaziri watatoka jamzao udinga. Odinga liendesha kampini kibake milaza ospitali kutokanda na ajali yalipata siku chache kabla uchaguzi. NARC ikashinda kwa silimea stina saba. Kibaki ya katangazwa rais wa Kenya. Haka apishwa akiwa kunye toroli hawezi kutembea amazing. Kibaki alivuingia ofsini hakumpa odinga wazirimkuu kama walivokubalia na kwa hoja kwamba. Katiba ya Kenya haikuwa na cheo cha wazirimkuu. Badala yake akampa waziri wa barabara, kazi na makazi. Odinga alikuwa na dami ya kunguni uspime. Kama katiba haikuwa na waziri mkuu. Kwa nini nusi ya mawaziri wasingitoka kunye chama cha raila kama urivokubaliana? Au ndo ukabila nini? Maana kibake urivokalia ikulotu alijikuta kazungu kwa na wenye nchi yao. Walitua The Kitchen Cabinet au The Mount Kenya Mafia. Kila alichogusa walimvutashati akabake kizuba kama mbwa na hitu na miluzi mingi. Kibake ya kiwekulu alikata kuito mtukufu. Alikata sarafu kuwa na picha yake, mita na shule kuito kajinalake. Nyimbo za kumtukuza alikata. Habari zake kutawala vyombo vihabari na mambo mingine kibau kama hayo alikata yote. Mchakato wakatiba mpia ukanza. Kama alivuwaidi wa Kenya kuwapa katiba mpia andane siku miya moja, lengo la katiba mpia ilikuni kumpunguzia Raisi Jehuri ya kuendesha nchi kama shamba la kila kuku. Ambapo wanamua leo ule kukuwa ngapi. Ili uweze kula kuku kwenye hilo shamba, ulitakia kumsifu na kumtukuza mtukufu Raisi wa nchi. Ukijifanya Jehuri, ulishia kula vya kula vya kuku. Kibaki, alijua kubadilisha katiba ni raisi kama kumsukuma mlevi, loo, ila kujaribu tu waka kutanda na wenye nchi. Wakamuambia taratibu mze, siku miyamoja zikaisha bila wananchu kupokea katiba mpia. Na kumbuka kamati alio ianda ilitoa draft nzuri tu. Ilio mpoko nya madaraka raisu wa nchi na kuondoa kinga kwa raisi iletumia madaraka yake vibaya bada kustafu. Eli itwa bomas draft imeshiba hio, kufika bungeni ikachakachuliwa, ikarudi kule kule huko toka, raila akanguza kampani zakuikata hiyo katiba. Mwaka ilifumbili natano draft hio ili voingie kwa wanachikuii wa Kenya kwaikata kwa silmiesta nasaba, kubitele kampani andisina chumba, kibaki akavunja baraza la maaziri ili kujipanga upia. Katika baraza jipia, Raila Odinga na mawaziri wake walitimliwa kwa kumkuamisha Rice. Raila hakaanzisha harakati ya chungwa yani Orange Democratic Movement, ODM, ili kuyondoa sarekali ya Kibaki Madarakani. Kibaki alivohona wafuwasa wachamachaki wa mimkimbia. Agatumia ile ile mbinu yaki ya kuunganisha wali umizwa. Hakaunda mungani kwa kanu ya zamani DP. N.A.R.C. Kenya4D. Kenya4D. People w a k a e i n g i a k e o get t h people w are g i m o be a l o g h l w a i n a s o b a b a m e w are g i n g to b a b e to e t p o w a r i n g u e a b e t t p a i n g b a z l o a k i n g b a k i r a o h、ja、l za, u, a o a i n g a k a g e o m e n c h i i e h a e o i n g to e a k l e to g e o w h a f e o n to e a l f to o l w a k a f a i n a z b a b l i t l a k i n b i a l h a r i n a t h are i n g to b a b t h a r i k a b a d a e u g w a r g i n o o w a i n z t w a k i v i o t p o l w o a l i n p o l i z o a i n l a i n w a r i k h w a m e i n d h w a e i n g e h l h a g u z o i n a k o s e m a h o a i to e h are i t e h e w h a j e i Kiviutu ndiyo alikuwa mwenye kitu watu meuchaguzi. Kiviutu na kibaki leo hawapo tena duniani. Hakika maisha ni hadithi tu tujitahidi kuwa na hadithi nzuri. Vurugu zilimalizu wa atare kuminasaba april mwakarifu mbili na nane. Kwa kuunda sarekali ya umoja kitaifa ambapo Raila Odinga. Alipewa uazirimku na mgawa nyusawio wa madaraka. Wakaunda baraza linjima waziri, arubanambili na manaibu hamsini. Baraza kubwa mbalo halijawai kutokia Kenya. Kalonzo Musioka akapewa makamu wa rais kelele zikaisha. Serikali hii ndo ilikuja kupiga kazi hadi kuachia wa Kenya katiba nzuri mwakilfu mbili na kumi. Endapo kibaki angimteua raila udinga katika kipindi chakwanza kama ulivo kubaliana. Tusinge poteza watu elfu moja. Muda wake wakutawala ulivoeisha, kibaki alikabidiki jiti kwa uru kenyata na yeye kupumzika badakui tumikiya Kenya kwa miaka hamsini. Leo kibaki yamelala yao amelala, amefuatia mkuu wake Lucy Muthon. Lucy alitangulia muakrufumbili na kuminasita, kibaki akamisi heka heka zamu kwa wake Lucy. Kibaki na makiri ya kiote kwa Lucy alikuha kooi wala hapumui. Kwa kweli walikuwa kituko. Kale kamama kariwai kufamia studio moja hivi na kuatandika makofi watangazaji unyimajungu. Sasa hiyo cha mtoto. Kuna siku Lucy alitisha presi na kumtaka mumu wake kibaki ya wambie kwamba hana mchepuko. Raisi alikiri mbele ya presi kwamba hana mke moja tu bila mchepuko. Mzee, alikuwa na kamtipu kukake kiaina. Kaliitua meri wambui na katotoka moja hivi. Kaliitua wangui mwai. Hivyo mzee, haimiacha watoto watano kwa sababu. Kitanda hakizai haram. Kwa kweli kibaki ni mfanobora wakuigwa daima. Yani vyo na mali zote bado liza mtoto moja tu nje. Na wakati ya kina fudodia kumiliki dukala vyombo mta wa sabatu. Hamesha saza watoto stina mbili njandoa uhuni nao nikipaji. Wacha tumuenzi mze mwaikibaki kwa kutuwa offer vitabu vitano kwa shiringi fukumi tu au shiringi mea sita ya Kenya softi kopi. Lipa kwa Mpesa anza na lama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita sita tano nene nene. Vitabu ni ukumbozo wa fikra wa somihuru gerezani, maisha ni kutafuta siku taftana. Viungozi wanaishi bade kufanya ukumbuzo fikra za Mwafrika, pumzika muamba wa Kenya, wako ni muarimdeni smpaga zememina itua ananias ediga.